«Дитячі сни, дитячі сни, повернення до себе. Я знову був маленьким пастушком, який не череду, а сонце гнав по небу, махаючи йому тоненьким батіжком.